Держанти розвернули мене. Наступний удар прийшовся на сідниці другий, третій. У розпалі вони забули про пацанів. Якщо я від себе не чекав такого опору міліції, то вже від зайця заступництва точно не сподівався. «Не бий, гад!» вириснув він, і ніхто не встиг Ростелепати, що відбувається, як Юрко уже висів у лейтенанта на правій руці, котра стискала кийок, і хоч смійся, хоч плач, вчепився в неї зубами. Відсмикнувши руку, лейтенант вільною вхопив зайця за карк. Скориставшись моментом, поки на нього ніхто не дивиться, свиня кинувся до дверей, хоча я не знаю... Хто б його просто так випустив із міліції? Тільки він не встиг, і половину відстані один із сержантів перехопив його, шарпонув, тихий втратив рівновагу і впав на кахляну підлогу. Молоденький, рожевощокий сержант, котрий за віком явно годився – Кожному з нас у старші брати зопалу лупонув його у бік носаком чищеного чобота, а другим ударом зафутболив свиню до стінки. Тримайте цих двох, наказав капітан, і мене відкинули до тихого, причому так, що я гепнувся зверху на нього. Сержанти підхопили нас, приперли до стіни, я навіть отримав від одного з них піддихало, а тенант уже стискав зайця між ногами, розвернувши задницею до себе і стягував із нього штани. Той опирався, але капітан зайшов за спину молодшому колезі і охоче притримав пацана. Тим часом лейтенант впорався штаньми жертви, заголивши його худющий зад, і тепер прилаштовував у правиці знятий з пояса ремінь з бляшкою. «Тільки так вас треба, блядь, Тільки так!» – бо на голову сядете, промовляв він, і, замахнувшись, влупив ременюкою по голих сітницях Литовченка – той закричав і зрозуміло, чому удар вийшов на славу, лунким і сильним, після нього на шкірі лишилася товста червона смуга. Лейтенант тут же хльосно вдруге, втретє, ще раз і ще й нарешті йому набридло. Він розтиснув ноги, даючи зайцеві впасти на підлогу, потім, не приховуючи гидливості, переступив через нього, застебнув ремень і сів за стіл із утомленим виглядом. «Ви, пацани, самі до цього довели», – миролюбно промовив капітан. «Ще іноді треба. У нас тут не дитяча кімната міліції і брошур про те, що добре, а що погано. Вам не читатимуть. Хто ще хоче? Я серйозно. Надумали правду міліції говорити?» Шморгаючи носом, з підлоги підвівся заєць, підтягнув штани, застебнув їх і відійшов у бік, не дивлячись ні на кого. Капітан не стримався, влупив йому щигля у потилицю, і тут Ігор не зміг утриматися, заривів у голос, розмазуючи сльози по щоках, а від сорому заривів. І навіть не стільки від сорому, оскільки від неможливості його приховати. Ще трохи я так само здамся. Виходу немає. Зараз із мене так само здаруть штани і почнуть шмагати ременем. Причому страждати я буду не за батьківщину, скажімо, а через власну і досі дивну для самого себе упертість». Мишко почувся раптом жіночий голос. В притул до град стояла одна із затриманих дівчат. Та сама. Моя. Коротка спідниця, напівпрозора, світла блузка, занадто як на ніжинські смаки, нафарбоване обличчя, коротка стрижка і волосся з начосом – «Не відразу я до першу, це вона до лейтенанта звертається».